38. Behunyhattam a szemem, mert hirtelen az egész világ elsötétült. Aztán egy kiáltást hallok és újra felpillantok. Pár méterre tőlem anya fekszik a padlón, egyik kezét felém nyújtja. Közöttünk a hosszú dohányzó asztal mellett a pszichológus áll. Karja fellemozog. A fejsze vadul hasít keresztül a levegőn, szétszaggatja a célpontját. Az asztal hangos recsenéssel tiltakozik, de a fejsze egy hasítással gyorsan, kíméletlenül elhallgattatja. Ösztönösen elfordulok, így védem az arcom és a testem. Vakon bámulok a kanapé alá, hallom, amint mögöttem az asztalt mészárolják. Valami keményesik a cipőmre, majd egy száraz, élettelen faszilánk landol, izzadt jégideg arcomon. Egy örökké valósággal később elhallgat a levegőben süvítő fejsze, és megszűnik a darabokra szakadó fa hangja. Nem merek oda nézni. Félek a látványtól, ami fogadna. De végül mégis megteszem, óvatosan visszafordulok a szoba felé. A csípőmnek ütődött tárgya földre hullik és elgurul. A négy asztal láb egyike volt. Az asztal maradványai kisebb-nagyobb darabkákba hevernek, Sana szét a nappaliban. Anya még mindig a szőnyegen fekszik. Kezét a fülére tapasztja és halkalja ajgat. Az előbbi tolakodó arc kifejezésnek, az okoskodó hangvételnek nyoma sincs. A maga biztos, határozott fellépése megtört, távolságtartó páncélzata beszakadt. Most már csak saját maga, csak az én anyám. A pszichológus térdre ereszkedik előtte, és lefejti kezét a füléről. Most pedig maga figyeljen, amikor én mesélek kicsit az imádott lányáról. Tud róla, hogy elcsábított egy házas férfit, egy családapát, az én férjemet, Smilla papáját. Vállai felett találkozik a tekintete anyáéval. Az aggodalom vastag fájtlalól is kiolvasom a gyötrelmes kérdéseket a szeméből. Tisztán, mintha csak kimondta volna őket. Szóval ez az a nő, aki, az ő férje az, akitte, és a gyerek a hasadban. Elfordulok, ismét rám tör a fájdalom és a fáradtság. A pszichológus leül a szőnyegre törökülésben, a felhasogatott bútor darabjait rakosgatja egymásra. Mozdulatai gépiesek, haja a fülemögési múl, arca szabad, védtelen. Ismét élesen látok, tisztán kiveszem az alakját, észreveszem a feszült vonásait és a szeme alatti sötét foltokat. Mert látlak. Úgy értem, téged látlak. Igazából. Csak azt szeretném, ha tudnád. Vajon neki is ugyanezt mondta egyszer régen? Így kezdődött volna vele is? A férjeddel kapcsolatban anyahangja gyenge, reket. Nem fejezi be a mondatot, inkább újra belekezd, máshonnan közelítve. De hogy gyilkos, nem értem, hogy mondhat ilyet. Mire céloz ezzel? A pszichológus látszólag nem törődik azzal, hogy anya mögötte van, hogy épp nem tartja a teljes felügyelete alatt. A történtek ellenére úgy tűnik, nem gondolta meg magát anya megkötözésével kapcsolatban, és hirtelen rájövök miért. Tudja, hogy nála van az duász, hogy válaszával egy utolsó csapást mér anyára, amelyel megsemmisíti. Néhány évvel ezelőtt, még mielőtt mindez megtörtént, a maga lánya hozzám járt terápiára. Igaz, csak néhány alkalommal jött el, utána feladta, de még előtte beszámolt. Nos, hat fogalmazzak úgy, hogy mindent tudok a maguk mocskos kis családi titkáról. Arról, hogy a maga lánya kilökte az apját, a maga férjét az ablakon, hogy megölte őt. Síri csentelepszik a szobára. Hosszú ideig képtelen vagyok anyára nézni, de végül persze muszáj. Az oldalán fekszik, szeme a plafonra tapadva, szája résnyire nyitva. Nem tudom elvonni az arcáról a tekintetem. Úgy néz ki, mintha darabokra tört volna, és valaki rosszul illesztette volna össze az alkotó elemeket. Hosszú évek óta nem láttam ezt az arc kifejezést, azóta az este óta. Tekintete végül elszakad a plafonról, végigvándorol a falon, és találkozik az enyémmel. Elmondtad? Azt hittem abban állapodtunk meg, hogy soha senkinek nem mondjuk el. Hosszú idő óta először látok most valami aprót, szánalmasat a tekintetében. Valami gyámoltalant. De hát, anya, nyolc éves voltam. Talán sikerül fennhangon mondanom, talán csak gondolom. A fájdalom és a hidegrázás miatt nem tudom biztosan megállapítani. Anya tekintete zavaros lesz, zárkózott. Elszakadt tőlem, befelé fordul. Igen, természetesen. mintha ez dünnyögné, természetesen. A pszichológus gyorsan, precízen építi tovább a halmot. Egy idő múlva az újságtartóhoz nyúl, kihalász belőle egy maréknyi újságot, ugyanazzal a hívvel tépi őket össze, mint amivel az előbb az asztalt hasugatta fel. Aztán a halom tetejére és a fadarabok közé dugdossa a széttépet újságlapokat. A fejsze az ölében pihen, a keresztbetett lábán. Csak most jövök rá, hogy mit is csinál hogy épp tüzet rak. A felismerés hatására a gyomromban örvényleni kezd a hányinger. Szóval ez a terve. Tüzet gyújt a padlón, és amint fellobbannak a lángok, kirohan és eltorlaszolja az ajtót. Valószínűleg már alaposan bezárt minden ablakot, bőven juthatott ideje az előkészületekre, amíg eszméletlenül feküdtem. Nem fogok tudni kijutni, ha már egyszer meggyulladt. Még ha fel is bírnék állni, és el is tudnék támolyogni az ajtóig, akkor sem hagyná ez a nő, hogy kimeneküljek a lángok közül. Mindent meg fog tenni azért, hogy tartson a házban, míg az egész lángokba nem áll. Addigra már persze rég vége lesz mindennek. Mennyi időbe telhet, mire a szoba megtelik füsttel, mire teljesen elfogy az oxigén? Nem lehet több pár percnél. A hányinger összepréseli a gyomromat, egy kifelé törekvő hullámot képez. Oldalra fordulok, kinyitom a szám és kiadok magamból mindent, amit sikerül felöklendeznem. Olyan érzés fog el, mintha ereszkednék, süllyednék. Menekülésre semmi remény. Ha legalább anya kijuthatna. Valójában itt sem kellene lennie. Semmi köze ehhez az egészhez. A szemem sarkából látom, ahogy félkarjára támaszkodva ülőhelyzetbe emelkedik. Ugyanabban a szobában vagyunk, hangja mégis távoli, mintha valahonnan messziről jönne. Pontosan tudom, mit érzel. Nem hozzám beszél. A pszichológus megdermed, megfordul és anyára néz. Valami átsuhan az arcán, egy árnyalatnyi kétei, aztán folytatja a munkáját. Tekintete végigvonul az asztalon és a polcokon, meg is találja, amit keres. Egy öngyújtó. Fel kell, megfogja, majd visszatér a padlón heverő kupachoz. Azt hiszem, az emberek általában hazudnak vagy hallgatnak a hűtlenségükről, de az én férjem sosem tette. Ő szerette a képen bevágni, fegyverként használni ellenem a vitáink során. Az igazság az, hogy egyszerűen szeretett fájdalmat okozni nekem. Anya maga elé mered a semmibe. Kócos a haja, meggyűrődött a blúza de nem törődik vele, nem igazgatja meg, nem egyengeti el. Szavai csupaszok, távolról sem erőltetettek vagy mesterkéltek. A pszichológus keze még mindig mozog, de mozgása, mintha lelassult volna, mintha várna valamire. Anya folytatja, továbbra se néz egyikünkre sem. Az együtt töltött éveink során folyamatosan megcsalt. Mindig akadt egy új nő, sokszor álmodtam bosszúról, Arról, hogy szétkarmoljam valamelyiknek az arcát, hogy kitépjem a hosszú haját, és a földbe döngessem a fejét, hogy tönkre tegyem. De aztán rájöttem, hogy a pszichológus keze meg ezúttal tisztán látom. Az öngyújtóval matat, anélkül, hogy tényleg tüzet próbálna gyújtani. Hosszú haja most az arcába lóg, eltakarja a szemét. Eltelik néhány másodperc. Mire jött rá? kúszik elő a halk kérdés a világos hajkupacból. Hogy bosszú rossz irányba tereltem, hogy azok a nők voltak éppen nem tehettek semmiről, hogy a férjem volt az, aki félredobta és tönkretette a közös életünket. Összeszorítom a szemem, akarom is hallani, meg nem is. Hanya anya kitálal, ha mindent elmond, az érzelmeim tótágastálnak bennem, annyira felerősödnek, hogy csak nem újra elhányom magam. A pszichológus egyik hüvelykújja fellejárkál az öngyújtó gombján, lenyomja, majd amint fellobban a láng, nyomban el is engedi, hagyja, hogy elaludjon. Aztán előről kezdi. Ő akarja, hogy megtegyem, mondja végül, szinte dacosan. Ő maga mondta. Tehát Alex tudja, hogy a felesége itt van, tisztában van a szándékaival. Nem, hogy tisztában van velük, hanem jóvá is hagyta őket. Azt akarja, hogy a felesége eltegyen lábalól. Forog velem a szoba. Érzem Alex kezét az arcomon, a paskolást, melyet aznap reggel kaptam tőle, mikor elmondtam neki, hogy úgy döntöttem, elhagyom őt. Nem, nem hagyhatsz el. És hallom a hangját a telefonban, amikor végre jelentkezett. Csak akartam adni egy lehetőséget, hogy jobb belátásra téri, hogy belást, hogy nem tudsz nélkülem élni. Szóval így értette. Szó szerint. Értem. És a férje jó apa? Tudja kompenzálni a maga távol létét a gyerekük, ha jól emlékszem, Smilla felcseperedése során? Anya hangja szinte természetellenesen nyugodt. A pszichológus a homlokát ráncolja. Hogy érti? Anya lassan közelebb von szólja magát hozzá. Érzem, ahogy a keze akaratlanul is megrándul. A kötél rögtön ellenáll, és neki feszül a bőrömnek. A fejsze. Anya. El kell venned tőle a fejszét. De anya semmiféle hirtelen támadást nem intéz a pszichológus ellen. Úgy tűnik, a helyváltoztatás célja kizárólag az, hogy a másik nő szemébe nézhessen. Rá akarja kényszeríteni, hogy levegye a tekintetét az öngyújtóról, és ránézzen. Gyilkosság vagy gyújtogatás. Mindkettő igen súlyos bűncselekmény. Hosszú börtönbüntetést kaphat érte. Talán életfogytiglant. Feltételezem, hogy ezt végig gondolta már. És a férje is. Ő biztosan számolt ezzel, amikor azt kérte magától, hogy tegye meg. Ismét a csönd. Egy hosszú pillanat telik el így. Végül égni kezd az arcom, és amikor felnézek, a pszichológus néz vissza rám. Az öngyújtót a markában szorongatva kinyújtja felém a mutató ujját. A szúrós kék szeme belém fúródik, de még mindig anyához intézi a szavait. Maga tehát ott állt és nézte, ahogy a lánya megöli a férjét. Aztán pedig megvédte őt, mindenkivel elhitette, hogy baleset volt. Anya mély levegőt vesz, összeszedi magát, megerősíti a hangját. Hát ezt mondta magának Gréta? Így mesélte el a történteket? A pszichológus félresimítja arcából a haját, és felemeli az állát. Nem, sosem mondta kinyíltan, nem merte beismerni, amikor elérkezett az igazság pillanata. Szárazan felnevet. Kiment a fejemből, csak ennyit mondott. Pontosan emlékszem erre. Hát képes lett volna tényleg elfelejteni ilyesmit? Egyértelmű volt, hogy hazudik. Anya nem felel, csak bólint, leginkább saját magának. Aztán fel kell a padlóról. Megteszi a maradék pár lépést a pszichológus felé, és megáll közvetlenül előtte. Nem így történt. Nem pont így. Vár egy pillanatot, majd ismét térdre ereszkedik, Odahajol a másik nőhöz, olyan közel, hogy az Óruk hegye szinte összeér. Azt hiszem, maga tudja, mi történt valójában, és hogy miért így kellett történnie. Behúnyom a szemem. Megáll az idő. Csak a csend létezik körülöttünk. is súlyosan rátelepszenek a szoba egyre füllettebb levegőjére. Még mindig egymást nézik? Ha igen, akkor mit láthatnak egymás szemében? A nyelvem száraz és dagadt, fejem és vállam fájdalmas szívdobogásként lüktet. Úgy egy perc múlva közeledő lépteket hallok, látni vélem, ahogy valaki mellém kuporodik. Gyengéd új hegyek simogatják az arcom, és amikor felnézek, anya arca lebeg fölöttem. Halványan mosolyog. Drágaságom, mondja, ez a sok hosszú év, és most ez is. Habozás nélkül lehajol és elkezdi leoldozni a kötelet a csuklómról. Arra számítok, hogy a pszichológus rögtön ideugrik és megakadályozza anyát, hogy fenyeget ront majd ránk a fejszével, de semmi ilyesmi nem történik. Miután anyának sikerül lefejteni a kötelet, mely megbékiózta a kezemet, az összekötözött bokámhoz fordul. Óvatosan a pszichológusra sandítok, míg anya a csomóval vesződik. Ő pedig mozdulatlanul ül a szőnyegen, a meggyújtatlan farakás előtt, tekintete a kezében szorongatott öngyújtóra tapad. Amikor anya kiszabadított, egy apró szusszanás kíséretében feláll. Egy pillanatra megáll, kifújja magát, majd ismét a szoba közepén ülő nőhöz fordul. Kimegyek a konyhába, és hozok egy pohár vizet a lányomnak. Amikor visszajövök, Elmesélhetek magának egy történetet, ha szeretné. Anyákról és lányokról, és arról, hogy hogy járhatnak a hűtlen férjek, de akkor azt le kell tennie. Azzal kimegy a szobából, magamra hagy a pszichológussal. Egész testem megfeszül. A nő azonban nem mozdul, még csak rám sem néz, csak ül, és az öngyújtót bámulja az újai között. Hallom, ahogy anya kint matat a konyhában, Megnyitja a csapot, majd elzárja, aztán pedig egy nagy pohárral a kezében visszatér. Félig felültet, és egyik kezével a hátamat támasztva itatni kezd. Annyira jól a száraz torkomon lecsurgó hűsítő víz, hogy szinte megrészegülök. Egy pillanat erejéig mindenről megfeledkezem. Miután az egészet megittam, anya az asztalra teszi az üres poharat, aztán ismét a pszichológushoz fordul. Követem a szemét, látom, hogy a pszichológus tétovázik egy rövid ideig, majd félredobja az öngyújtót. Anya oda lép és felveszi. A fejszét is. Mondja. Nem tudok úgy beszélni, hogy az közben itt van a szobában. A pszichológus szónélkül megragadja a mellette heverő fejszét, fel kell, kezében méregeti. Egy másodpercereig úgy tűnik, mint a engedelmeskedne anyának, és kivinni a fekete tárgyat, de végül meggondolja magát. A fejsze a szobában marad. A nő csupán megemeli a szőnyeg egyik sarkát, és alá teszi. Ő maga beül az egyik fotelbe, és keresztbe fonja a karját, anélkül, hogy ránk nézne. Meséljen hát, mondja. A többit majd meglátjuk. Anya mély levegőt vesz. Leül mögöttem a kanapéra. Jól van. Mondja végül. Akkor elmesélem, mi is történt valójában azon a késő szeptemberi estén, sok-sok évvel ezelőtt. Nem látom innen az arcát. Rájövök, hogy nem is akarja.